Bismillahi rahmani rahim. Të nderuar, selam aleikum. Edhe sot po vazhdojmë së bashku me disa udhëzime të caktuara që na ndihmojnë e, në rrugtimin ton si të bëhemi të mirë, si të bëhemi të devotshëm. Ngase si ne duhet të bëhemi diçka, dikushi do t'i minim jetën ton. Andaj është e rëndësishme që njeriu të dinë se çfarë duhet të bëhet, të dinë se çfarë roli duhet të kryejë në kësaj bote dhe posë të të një këtë është të rëndëshme tashme që të një udhëzimet që i ndihmojnë në arritinë këti suksesi. Njërëzit njët në përdëshme edhe në qofë se nuk mund t'jin të mirë i dojnë njërës të mirë. Pra ndaj, të jesh i mirë është kërkes e të gjithëve, mirë po jo të gjithëja dalë në këtë aspektë. Nënën tjetër të nëruar, dhezë dhe motra, njëtën të të përdishme, jo rrëdherë shojmë që disa vlera që dikur jemi mburë me to, edhe kanë qenë me dëvërtet pjesë përbërse e edukimit familjarë dhe shkolorë, sotë janë në zbehje e sipër. Një ndërto është edhe besnikria. Shpeshtër keme dhe gjuhë e fjallin bëhu besnik, bëti dhe emni besnik ka qeni përhapur duke shpresuar përët nëse fëmiju të të jetë një besnik jo trathar, jo mashtruas. Dhe besnikria të nëruar vlazër dhe motra mund të interpretohet format të ndryshme. Dhe pa dëshim se e përbëjnë këtë vlerë të rëndësyshme shumë njësi, shumë vepra, shumë qëndrime. Aso është teme madhe. Mirë po, unë duha sot para jush të ledzoj një thënje të jetë, të jetë, më me mërmenja kushtë të kuptojne përmbajtësore dhe shumë dhe me thënë se në raport me temën tonë si të jemi besnik. Me imun Ibnë Mihran, Allahum Shiroft, ka qenë nga djetarë të herëshëm një është e menqër. Dhe ajna fletë për një një lej besnikri e gjithë përfshirëse, jo besnikri selektive. Jo përshamu të jemi besnik në këtë ven, a ma kur dalim jashtë, s'ka gale pëse mashtrojmë. Ju t'jemi besnik, betëm ndaj disa njerëve caktuar, ndërsa ndaj tjerve, s'ka gale pëse i mashtrojmë dhe i të rathojmë, e kështu më radhë. Një Njëri u që është besnik, besnikrin e ka vlerë të pëndashme të qenjës ti. Andaj aje është kështu me të gjithë, dhe vlerët nuk mund t'jenë funksionale një selektive. Ditën besnik, natën mashtruësë, në vendë vetë kur është, në qytetë vetë pëse njuhin njështë besnik, kur delë jashtë më zvetë punë e ti, e kështë më rëndë. Pra ndaj, këj njeri, këj djetar me i mun, i më një mihran, në e mësën besnikrin nga shumë aspekte dhe nga u zënë që të kemi një qasje gjithë përfësirëse në tretim në besnikris. Andaj, thëtë kështu. Emanetin që ke marrë bisupet e tua, përgjësi, dikush të ka besu një fjal, dikush të ka besu një pozicion, dikush të ka besu të kalon përgjësi një detyur saktuar, thot, këtë emanet që jenë në vend si duhet, pavarsisht a bëhet fjal për njëri unë e mirë apo për njëri në keqë. Pavarsisht a bëhet fjal për një besimtar apo një besimtar. A bëhet fjal për njëri të devatë shumë apo më katonë, së shë më rëndësi. Gjdo kushe ka për veti gjendin e ti. A është i mirë, a është i keqë, a është besimtar, ju besimtar, është që është i e ti, por ti, në qufë se dënë ti është besnik, ndaj ti, që e emanet në si duhet. Jo tua, për shamull, këtë emanet e qenë ven, nga se më ka ngarku me te, një mikimi. Mirë, po këtë emanet nuk e qenë ven, nga se më ka ngarku me te, një kundërshtarimi, s'ko gale. Kur ka është fjalës kur të merr përgësin e çanvan ti mund të të fillim mos me marr mbi supë të tua prezit jo se mar s'u dukë kryr në rregull nëse ke marr do keman si pastai a je ky besimtar apo nuk ke besimtar a është shqiptar apo nuk është shqiptar a është joni apo ti huaj çka do të thotë ekë mor përgësi ekë mor atyr si çaj si duhet pavarësisht kush është ai Këtë njëri u besnik është besnik të me të gjithë. Shukani Muhamedin sëralosërëm, me të gjithë ka qenë besnik? Jo që me shok të ti, jo që me besim tërtë, me të gjithë, kërëshi të gjithë dhe ka qenë besnik? Rruje sekretin, nga se të është besu. Rruje manetin, nga se është besu. E dy të thotë, zbatej marveshen, pavarësisht, a është pal e kësaj marveshe, njëri u i mirë, apo njëri u prapë për shkënja të ndarit, besimtar, jë besimtar, që ka të qoftë nuk e mërënësi. Në momentin, kur ke nëshkru marveshje, ke pranu marveshje zaktuar, zbataje. Njëri ju besnik nuk i mështran uh, palet që me ta ka nëshkru marveshje. Njëri ju besnik nuk e të rathën marveshjen e nëshkruar me dëshirë dhe vëndët nga anë ati. Ndo dhë me dështu njerë zemi, por gjithmonë duko mundu s'ka ishmëresht t'i qëndrojnë besnik marveshjeve tona. Mohamedi së lëllosëm, gjitha marveshje ka qenjë përpekta, ka qenjë besnik, ka nëshku marveshje me armeçte ti, me kundrështarte ti, me njerët hipokrit, që natë e ditë kanë punu kundrë ti, edhe e ka di që punin kundrë ti, me gjithatë, Marveshën se ka thuj. Deri so ata nuk e ka thuj marveshën, pas e ka qeni lirë me marë veprime nda i tyne. Përndaj, besnikria në nënkupton, e mënetin ven me qu. Besnikria nënkupton, marveshën me zbëtu. Pavarës në kështaj. Dhe e tëre dhe besnikë kështaj që le, i ruan lidhet farefisore. Pavarësisht, sa ata të tjertë nga farefisit ti, a janë njërës mirë, apo nuk janë njërës mirë. Aja këthejnë me të mirë, apo se këthejnë me të mirë? Besnikrija ti, besnikrija e afërsis, imi të afërt, parën e onë i ri besnik raporteve tona, i ri besnik miqësis ton, i ri besnik lidhjeve tona, përndaj, i, i mban lidhjet, i viziton, kujdeset për ta, pyt për ta, ju ndihman për atës o ka mundësi, kërës besnik. Pa ta po thonë kështo, pa ta bëjnë kështo, të kështë e ka përvejtë. Kjo është njërë besnik. Dhe në fund kjo njërë e tha, tri gjera, jenë zakonisht pak në shëqëri. E tash kanë filluar që të pakësonet ma tepër. Këtë fjallë, kjo njërë e kamë për anjimi vjetë, parëmendane. Qëka është ta që ka filluar më paksu, ka që shumë, është e rralë, dhe ka filluar më paksu, e kadëbëm e besnikrin është, ta fitash parën halal dhe ta shfridzash halal. Nuk është, nuk është e nuk është e lethja. E dyta ka thënë, të gjithësh një vla, një mik, një shëk, që ndihësh i sigur të aj. Dhe treta, të gjithësh, dhe, dhe të ka thënë, një njëri besnik, që ndihësh i qetë dhe i sigur të në besnik një tjë. Në shikoj ka këzru nga gjitha të ralla, që nuk ndodhin shpesh, besnikria dikujt. Të bejmë i njata, që të tjere të këne e gjenë sigurin, e gjenë rahatin, të ne e gjenë me të vërtet në bështetir, e mjaftushme, se nuk mashtrohen, se nuk të rathohen, të jemi besnik. Sikur që përmenda të nërruar, besnikria përfrinë shumë më të përse ka që në përmenda. Mirë po, të filloj me këtë, E manitë që kemi marrë mbi supet tona. Çanvet. Be gjitha e manitënde ay Allahut, e manitënde e familjes, e manitënde vënet e shoqërisë, e xhepërat. Ku do të qesh edhe jashtë vendit ku ri bëu besnik. Mos mashtra, mos tra tho. Marr vërshet zbataj dhe mbaj lidhje të përsëritshme. Zoti na dha sht besnikri që në ruan dhe nëmbrumet e nga gjdo loj të rathije dhe mashtrimi. Zotë i ruajt.